Бронко відчув, як у нього затремтіли губи. Каменецький змінив тон. Можливо, йому просто жаль стало недосвідченого хлопчиська. Він ще раз, але вже без іронії, повторив, що тепер повести народ на збройну боротьбу значить обезглавити клас, погубивши найкращі сили. Бронко і далі не здавався. А коли ж тоді пролетаріат стане сильним? Та чи взагалі зможе він коли-небудь увійти в силу, якщо його зростання безнастанно глушать свої і чужі? Риску боятись? Смішно і нікчемно. Бронко несвідомо почав орудувати фразами, які чував, тільки в іншому контексті від свого шефа. Їх мало. Але завжди так було і буде, що рішуча меншість веде за собою нерішучу більшість. А тих, що робили жовтневу революцію, була більшість? В якийсь момент Боронко помітив, що Каменецький приглядається до нього з поблажливою усмішкою. «Ах, грати з ним?» Боронко роздер, писаний кров'ю і потом, «План повстання», і кинув клаптики паперу в обличчя Каменецькому, наче рукавичку. Так. Притому сказав те, що думав у ту хвилину. Є людці серед нас, які не поспішають робити революцію, бо їм і без неї живеться непогано. Потім біг вулицею в ніч, як амок, стримуючи ридання. Боляче переживав провал справи, в яку вклав усю свою душу. Бронко в своїй уяві так детально змалював усе повстання, що вимрієне ніби стало дійсністю, але від цього ще більше ятрило його серце велике розчарування у своєму вчителеві. Каменецький пішов услід за Бронком і знайшов його знесиленого у лузі над прутом. Просиділи вони на оцих кам'яних брилах майже до світанку. Бронко остаточно визнав слушність повчань старшого товариша, хоч біль від розчарування ще довго отруював йому життя. «Я вже зрозумів», – сказав на світанні Бронко. «Все зрозумів, одного лише не розумію». «Як все ж таки робити революцію?» «А ти виховуй у собі готовність. А то знаєш, вдома лев на війні тхір, розумно?» Та це було два з половиною роки тому. З того часу Бронко виріс в усіх відношеннях, став здоровенним доробалом, а товариші, не помічаючи цього, і надалі годують його з рук політичною манною кашкою. Колись Борис Каменецький сам говорив, що тюрма – це найкраще випробування для підпільника. Бронко двічі сидів у поліцейських арештах. А це куди страшніше за тюрму? і в обох випадках не заплямував честі революційного підпільника. За першим разом на привітання так вдарили у вухо, що з тиждень нічого не чув, і двоїлося йому в оці з того самого боку. За другим разом три доби сидів по кісточки у воді. Якого ще випробування потрібно їм від нього? 24 роки прожив він на Білому світі, і з них майже три роки Підпільником комсомольцем. А що він, бронкозаватка, зробив за цей час такого, про що міг би з гордістю сказати самому собі? Так, це діло моїх рук. Розповсюдження листівок, друкування, а згодом і редагування їх, вербування нових членів у підпілля, влаштування конспіративних квартир. Організація поступових гуртків серед гімназійної молоді, транспортування нелегальної літератури, активна співучасть в організації першотравневих демонстрацій, виступи на зборах ремісничої молоді. Все це так, все це правда, все це дуже потрібне. Але все це не те, про що людина, умираючи, мала право сказати. «Товариші, я відхожу від вас». Але діла мої залишаються з вами. І тут Бронкові по асоціації згадались, Власне кажучи, не згадались, Бо він до того був пройнятий ними, Що видавав їх у думках вже за свої Слова Миколи Островського. Саме дорогою у чоловіка – це життя. А надається йому один раз, І прожиття нада так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подлинненькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать. Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Згадалась и обставина, яка передувала знакомство Бронка с творчеством этого автора. Було це вже після того, як він приніс додому свою першу славетну тижневу заробітну плату, і як милу несподіванку з такої небуденної нагоди дізнався, що Філіпчук пошив старого завадку у дурні. Правда, Бронко не був ніколи особливо близьким душею з батьком. Деспотична, замкнута натура старого – унеможливлювала будь-які сердечні взаємини між ними. Бронко з самого дитинства горнувся більше до матері, хоч іноді і грубіяни в їй. Особливо це позначалося у віці дозрівання. Проте сам факт, що Філіпчук посмів обманути батька, попросту зробити дурня з його батька, вивернув всю душу Бронкові на виворіт. Вже тоді Бронко заприсягнув взяти реванш над шахраєм. А яку комедію хотів Філіпчук втягнути з тими Бронковими двадцятьма злотими на тиждень? Хіба не скидалось на те, що обдуривши батька, він хотів зробити дурня ще й сина? Було так, що через якийсь час після візиту батька завадки до Філіпчука викликав він Бронка до себе – Бронко чекав, що Філіпчук почне глумитися з нього і батька. Щастя його, що не пішов на це, бо в Бронка під блузою за поясом стирчав такий рашпіль, що дай Боже витримати. Тим часом шеф з першого слова грубо накинувся на Бронка, причому вдавав, ніби ця грубість, продиктована любов'ю учителя до учня. Чотири роки, мовляв, виховував він, шеф, Свого учня у вольовому, експансивному дусі. А що з того, кого виховав, прошу я вас? Замість людини сталевої волі і нервів має перед собою мершаве кошеня, яке, замість кинутись до горла напасникові, вміє тільки нявчати? Чому він, бровко, не кидається на нього? Чому не домагається своїх законних прав? Чому? Замість самому продиктувати, так, продиктувати свою волю, він присилає сюди старого, склеротичним мозком батька, який через свій обмежений світогляд не спроможний зрозуміти ні духу епохи, ні комбінації сучасної економіки, ні політичної перспективи як такої. Невже ж він, Броніслав Завадка, не здатний до відкритого бою? Невже ж у ньому не витає лицарський дух чубатих предків, славних запорозьких козаків? Невже ж він здатний тільки дзяворіти за плоту? Філіпчук так пройнявся грою, що сам повірив у свої слова. Обличчя його вкрилось червоними плямами, і він весь пашів запалом, який сам викресав у собі. І хоч Бронко не вірив жодному його слову, Філіпчук і тут обкрутив його довкола пальця. Заватка в своїй наївності припускав, що ця терада слів випущена спеціально для того, щоб з честю, не завдаючи шкоди власному авторитетові, виправити помилку і про людське око надбавити челядникові злотий два у тиждень. Та Філіпчук мав на думці зовсім інше. Він знову почав лаяти Бронка, мовляв, Шмаркач, короткорозорий сліпець, дурень квадратовий, вважає, що Філіпчук забув, скільки труда вклали батько з сином, щоб поставити її на ноги. Шеф не приховує від своїх приятелів, якими завжди вважав і вважає старого і молодого заватків, що підприємство не тільки стало на ноги, але й пішло, прошу я вас» але поки що прибутки дає не для розподілу. В цьому, прошу я вас, вся філософія економіки. Хто цієї штуки не розуміє, той хай краще мовчить і прислухається, що в траві пищить. І тому йому, Філіпчукові, як власникові друкарні, треба у справі платні людям підходити індивідуально, враховуючи при тому не тільки матеріальні – а й морально-політичні фактори. Так, саме морально-політичні, прошує вас. Він не приховує від Бронка, що пірожек отримує більше від нього. Але не тому, що він хоровитий, і в нього жінка діти. Філіпчук хе-хе не помагав йому робити дітей. А що він хворий? Так хай вмирає і звільнить місце здоровому, прошує вас. Такий закон природи. Філіпчук дає йому підвищену плетню тому, що пірожек Шельма – майстер своєї справи. А по-друге, він – свідомий українець. Дурню, чого не можна сказати про Бронка? З цих слів виходило б, що тільки низька Бронкова національна свідомість є причиною, що Бронко попав у неласку до шефа, а на його місце – Правою рукою в усіх фінансових операціях став Рудий. Насправді ж цей Рудий був типовим брюнетом з синюватими білками. А прозвали його хлопці Рудим із-за його функції доношчика. До того ж, Бронко між Богом і людьми сказати, може почекати з підвищенням платні. Правда, що може. Дах над головою має і тарілку теплого супу завжди приготує синові пані Павлина. А крім того, шефові відомо, що тато завадка щомісяця частину своєї пенсіки відкладає в банк на книжечку для сина. Бронко повинен розуміти, що підприємство, яке тільки-тільки пішло в рух, підприємство молоденьке, не можна перевантажувати видатками – з якими тимчасово можна зачекати? Бронко розуміє, в цьому і суть філософії економіки, прошує вас. Філіпчук признається, іншому не признався б, а перед Бронком, як перед хрещенним батьком, цього підприємства немає секретів. Що він замислює створити великий друкарсько-видавничий комбінат? Перш за все, міцна економіка, а потім уже політика, прошує вас. Колись ти інакше говорив, подумав Бронко. Коли в нас, невідомо, кого він мав на увазі під цим нас, буде в кишені, тоді ми зможемо не словами, а ділами підтримати і рідну школу, і свою партію, тобто партію, яка нас підтримує, і свого українського студента. Коли вся Галичина буде вкрита мережею потужних економічних вогнищ, то коло них погріється і народ. Нам треба нарешті вилізти з жебрацького стану. Філіпчукові плювати хочеться, коли бачить, як наші патріоти бігають по вулицях з карнавками і жебрають на бідних студентів. Прийде такий час, що фірма «Філіпчук ІК» зможе сама стати фундатором студентських стипендій. Навіть поляк, псяк крев за десять кронів зніматиме перед нами капелюха і казатиме «Моє шанування». А коли б він, шеф, тепер змалодушничав і почав за кооперативними принципами ділити ось з усіма порівну, то з його сміливих задумів вийшов би пшик. Філіпчук думає про комбінат. Невживане в нас словечко, можна сказати, прошу вас, совєцьке словечко, але зате міцне. Друкарня, паперова фабрика, видавництво, бюро письменників, яким він буде платити не від сторінки чи рядка, а помісячно хе-хе. Плентаються ті писаки з божої ласки, як пси бездомні, а він купить їх за кілька десяток на місяць, а разом з божою іскрою у додаток. Хе-хе-хе. Але перед тим треба буде ще йому. Бронко бачить, як шеф розкриває перед ним своє серце. Хе-хе, проковтнути ще міська ковалишина. Але ту бестію можна з'їсти тільки з золотими зубами. Так от, Бронко завадка, десятки українських безробітних професорів, інженерів, Магістрів працюватимуть у нашому комбінаті, не враховуючи сотень робітників. Телефонні, телеграфні замовлення писатимуть з усіх кінців світу. З кожного клаптика землі, де тільки б'ється українське серце, буде застосована найновіша техніка. Машина з нашою маркою для розвозу готової продукції. Машиністочки, прошу я вас, Важурних ажурних панчішках, з розрізом на юбці, хе-хе-хе. Це тільки так, між іншим, Бронко, не думай, що машиністка – це головне на підприємстві. Основне – це діло і ще раз діло. От тепер Бронкові ясно, чому він, шеф його, не може поки що підвищити йому зарплати, ясно? Так, мені все ясно. Відповів Бронко і під блузою помацав Рашпіль. Він глянув при тому з такою впевненістю в очі шефові, що той майже повірив у його щирість. Бронкові дійсно було ясним те, що його противник величина більша, ніж він припускав, і до боротьби з ним треба неабиякої підготовки. Поки що Бронко мухав павутині, до якої павук ще тільки добирається. «Треба вчитись. За всяку ціну набувати знань», – вирішив юнак. Він накинувся на книги, які мав під рукою, тобто на видання цікавої книги «Міська Ковалишина». Це були здебільшого книги псевдонаукового змісту з чорної магії, хіромантії, гіпнозу, венерології і навіть косметики – з інтригуючими заголовками, як, наприклад, 400 раз, як стати багатим, чи окультизм і магія у світлі парапсихології, і так далі. Пізніше він сам зрозумів, що накинувся на цей хлам, ніби новачок у лісі на мухомори. Треба було якоїсь систематики в самоосвіті, а як за це взятись, Бронко не мав поняття. Він вирішив здобути освіту більш-менш так, як траву косять на лузі. Зрізати все підряд від першої до останньої стаблини. Він почав вивчати словник іноземних слів, бо йому здавалося, що це основна загата, яка відділяє його від широкої ріки знань. Щоб не перевантажувати пам'яті, він вивчав не підряд, а з кожної букви по слову. І так. Анофелес – комар, що розносить малярію. Гармніс – гарячий вітер. Та скоро Бронко відмовився від цього методу, визнавши його недоцільним. Він тепер переконався, що всіх книг світу він однаково не зможе дістати, а коли б навіть і дістав, то не встиг би прочитати за все своє життя. Тож треба з тієї гори книг вибрати і вивчити, скажімо, яких сто. Та які це саме книги, в якому порядку йому знайомитись з ними, цього Бронко не знав. І це найбільше мучило його в той час. Свідомість, що він може заблукати серед лісу книг і до кінця свого життя не вийти на биту дорогу, так гнітила Бронко, що він часом втрачав віру в успіх задуманої справи. Жадоба знання, яке могло допомогти Бронкові взяти реванш над Філіпчуком, завела хлопця до читальні на Мнихівському передмісті, до якого, за територіальним принципом, належала вулиця Черешнева. На початку 30-х років читальна «Просвіти» на Мнихівці переходила від однієї політичної партії до другої в залежності від кількості голосів на загальних зборах. В той час, коли Бронко став заходити до бібліотеки читальні просвіти, була вона в руках клерикалів. На долю Бронка випали книги побожного змісту з описом біографії Святого Франциска з Асижу, «Чуда святої Малої Терези», «Листи Августина до Корифіян», Солодкаві повісті світських авторів про боротьбу зла і добра, правди і кривди серед людей з обов'язковою перемогою чеснот. Історичні повісті, які чомусь майже всі носили претензійну назву романи, були низької художньої і пізнавальної якості. І з них Бронко не міг нічого навчитись. Навпаки, некритична ідеалізація минулого на фоні мізерної сучасності викликала в нього тільки досаду. Він відчував сором перед своїми героїчними предками, за себе і за своїх, таких невдалих, як і він, ровесників. До того ж приєдналася ще й та біда, що клерикальні чисті підпали і твори класиків, таких як Шевченко, Франко, Горький, Флобер, Бальзак, Золя – їх мали заступити оповідання про Галицьке село сучасних письменників. Стефаника офіційно не піддали чистці, але й не рекомендували його читацькій публіці. Але з-під пера тих доморослих писак оте село виходило таким же безпросвітно темним, таким затурканим, що гідко було читати ту писанину. Наприклад, Бронко в одному з них вичитав – що селяни для економії солі здобрювали піло коровам власною сечею. У 1934 році керівництво читальні на Мнихівці перейшло у руки сельробівців. Бронко не був членом читальні, і тому загальні збори, під час яких сталася ця зміна, відбулись без нього. Але коли пізніше він прийшов до читальні, щоб обміняти книжку, то зразу зауважив чимало різних змін. Насамперед, у читальні верховодили тепер молоді люди, мало що не його ровесники. А раніше тут такого не бувало. Щоправда, Бронко спочатку трохи розчарувався, коли діяльність нового правління теж, як йому здавалось, почалася з вечірок, з фантами, з танців, музичних, драматичних та різних там інших гуртків. Бронко в той час всихав від спраги за наукою і тому не мав охоти до такого роду молодіжних розваг, а просто таки ставився до них недоброзичливо. Його виключно займали газети і журнали, якими був завалений стіл у читальні, наче тік снопами. Бронко відразу помітив, що читальна виписувала не всі журнали, багато з них, як видно, примандрували сюди з приватних бібліотек. Саме в той час з якоїсь причини Борис Каменецький протягом місяця заступав у читальні бібліотекарку. Пізніше Бронко здогадався, що це заступництво було заздалегідь обмірковане. Трохи сутулий, як більшість юнаків у такому віці. Попролетарський одягнений хлопець, цікавий, що аж трусився, побачивши нову книгу, не міг не звернути на себе уваги комуніста Каменецького, тим більше, що той мав доручення Окружкому приглядатись саме до таких юнаків. Спортивної будови, хоч і на першої молодості, присадкуватий чоловік з монументальним, ніби з каменя витисаним засмаглим, аж бронзовим обличчям з першого погляду викликав симпатію в Бронка. Чоловік цей легко запам'ятовувався ще й через свою незвичну. Вся шкіра була поморщена, наче б її хто ниткою зібрав – лисину, яка розмістилась на голові Каменецького не так, як у людей спереду, а збоку від правої скроні до маківки. В нашвидку олівцем заготовленому каталозі з'явились нові назви книг які полонили Бронка вже самим своїм заголовком. Всесвіт, народження людини на землі, культ релігії у різних народів, заполяр'я, виникнення світу, що таке аграрна реформа і так далі. В цьому каталозі Бронко наткнувся на імена авторів, про яких він досі й не чув. Горький, Фурманов, Шолохов. Всі у польському перекладі котрого з дня потрапила Бронкові до рук, розтріпана, засмальцьована, заяложена на ріжках сторінок книжка Островського «Как закаляла сталь». Каменецький виняв шухляди стола, як видно, наперед відкладену книгу. Простягнув її Бронкові, а потім наче придержав. Дещо здивований таким маневром, Бронко відірвав очі від книги і підвів їх на Каменецького». Чи видалося Бронкові, чи справді якось інакше подивились на нього оті сіро-голубі очі в товстих повіках? Оглянувши нарешті книжку, Бронко повернув її назад в Каменецькому. Я по-російськи не вмію читати. А ти візьми і спробуй. Чого заклопотався, як квочка колокурчат? Та що я буду зачинати, коли я не розумію слів? Таки ані-ані не розумієш, з дружньою іронією спитав Борис. Я вже казав, досить нечемно відповім Бронко, бо подумав, що з нього глузують. А я ще раз скажу а ти спробуй. Випиши собі незнайомі слівця, а я тобі поясню. Не святі горшки ліплять. То вже треба виписати «закалялась». Я не знаю, що це означає. Гартувалась буде по-українськи. Як гартувалась сталь? А це слівце, між іншим, варто тобі взагалі запам'ятати. Розумно? Трохи згодом ця книга стала для Бронка чудодійним екраном, на якому уживали вичитані в газетах і книжках, а то й просто почуті факти з історії революційної боротьби. Пропущені крізь гаряче горно юнацької фантазії, вони тепер вважались йому ще більше опуклими та наснаженими пристрастю, якими, можливо, і були в житті. Треба було часу для того, щоб Бронко усвідомив, що його сприйняття цієї книги далеко не оригінальне. Сотні тисяч юнаків так само сприймали книгу Островського, і для сотень тисяч вона була, і ще буде в майбутньому першим, хоч трохи і наївним осмисленням революції. А ти побудь, хлопче, ще трохи в читальні. Подивися, як інші розважаються. Хіба, може, спішиш? Бронко не спішив. Куди мав спішити по роботі? Того вечора Бронко і Борис Каменецький вийшли з читальні разом. Був кінець травня. Теплі, такі вже теплі, що, здавалося, на очах розвивалися дерева й квіти, дні змінювались холодними місячними ночами, зате ночі пахли духмяно, пахли свіжо засадженими городами, вербою, пізнім квітом акації і вологістю. Може, тому що вдень всю увагу на себе привертала зелень у всіх відтінках. Вночі в нашому домінували звуки і пахощі. Аж на черешневій було чути, як дзьорчить пруд у коліні, як крадькома скреплять сусідські хвіртки, як по затінених місцях шепчуться закохані. А може і не шепчуться? А може це тільки слухові, породжені тугою власного серця галюцинації у бронка? хати, господарські будівлі біля них, кущі бузку чи калини при воротях, силуети яблунь, струнки обриси груш, парасольки вишеньок карликової породи. Все у місячному сяйві дихало таємничістю. Здавалося, за рогом кожної хати, під тінню кожного дерева, причаїлося чудо. Змінився в цю пору і ритм вулиці. Люди не йшли, а пливли. Спішити міг хіба той, хто біг за лікарем чи священником. А в нашому якраз тієї весни люди якось мало хворіли. Бронко сподівався? Бо ж для чого тоді йому було сказано чекати? Почути від товариша Каменецького щось особливе. Але той, як на злість, почав розводитись перед Бронком про красу поділля порівнюючи його з горбкуватим рельєфом покуття. Ах, поділля, що за безкрая краса! Куди цьому горбастому ґрунтові до безмежі подільського простору? На покутті сонце заходить за горб, ніби падає у краницю, а там сідає поволеньки, на твоїх очах, можна сказати, опускається за обрій, наче справді прощається з тобою на добра ніч».